Urtagilaren amalauean, beraz zeldu den igandean, pantailetaratuko da blai telebista, gazte telebista bat da, eta proiektuko partaide bat gurekin goizuntan garrazikonde egunon. Egunon. Ba, lehenik gazte telebista bat, zergatik? Ba, blai gazte telebista sortu zen, 2008ko abenduan, barainainen egin ziren gazte movimenduen topaketa bat zutatik, gazteraiki deitu zirenak, Eta bertan, bueno, ba, komunikazioaren ildoan edo hainbat gazte bildu ginen. Eta bertatik atera zen, ba, gazteok gazteontzat hontzat e, telebista bat egiteko ideia. Ba, azkenean, e, bestelako komunikabidea ondiek edo gazteotaz egiten duten irudi estereotipatuekin hautsi eta guk guretzat e, edukiak sortzeko. Orain hartzeko eskaintza etzin duten gustuko? <gül> bai, baina uste genuen, e, bueno, Gehi ozen ez dagoela guk gazteok gazteontzat egindako edukirik, ez? Bai ba badirela, igual gazteen inguruan egindakoak, baino, baino ez dira guk gure, guretzat egindakoak, ez? Azkenean, kanpotik hartzen den irudi bat mantentzen dutelako, edo eta ba ikusi genuen beharrazkoa, e, telebista kritiko bat, e, humorea sartuko zuena, e, edukiak zentzu horretan sortzea. Ezaugarri nagusiak horiek lirateke? Bai, e, normalen definitzen dugu gazte telebista fresko eta errebelde bezala. <laughs> Baina bai horiek lirateke ezaugarri nagusiak, azkenean e, lan duko dira programas bere nienbideez. E, bai gai e, gazteon intereseko gaiak, e, gai kritikoak, humorea ere bai, eta Sorkuntza pixka bat zentzu zentzu horretan. Blaie izena hautatu duzu eh ipar euskalerrian kanaldudeak bazuen busti, zuek blaie iduridu ba dela <laughs> ideia bertsua da. Bai eta eta hala da, ez da ez da kasualitatea, eh. Eh ba izan naizen pixa bat eh keinu bat edo ba bustiri azkenean eh ba hori, gazteok gazteek gazteentzate egindako telebista saio bat. Eta, pixka bat, telebista saio atera eta telebista oso bat egitea ide hartuta ba, nola ez egin kenu bat horri ez. Eta blai hori da, kenua da bakarrik edo urjunako jo itzen da izen horren interpretazioa. Kenua da, gero ba, bueno, etiko kontuak ez izen aukeratu, nola egin, ezakizte, baino bai bada kenua hasi eran gainera e, buztiko Busti egiten zuten gazte asko kartuzten parte e, telebistaren sorrera prozesuan edo etrere bai, orduan biskatu, ba, zentzu, zentzu horretan. Egan zu gazteraiki topaketetatik sohtu zela, or, egan haidu ba, eduki politiko bat, edo asteko hildeo editorial politiko bat, ezke jabehtzalean edo kokatzen duzuela, edo ez bait ez bada? Gaztereki et, gehi ezan zen gazte movimenduen Do paqueta bad da ba, gazte desberdinak edukiko du edukiko du eduki politikoa baino baino ez e, talde zehatz baten ildoan baizik eta ba, ba gileu humoretik landuta kritikoki ba, azkenean programak e, televistak 4 bueno hasiera batean niru eta gerora be, pentsatzen da lau programa edukiko dituela eta programak goitzen ba gazteen interesatako gaiak lantzea espero dugu Eta eta ez du linea editorial zehatz bat edukeko ereola definituta, gehiago da adibidez, e, lehenengo le lengua inguru bat izango da eta mai inguru hortan ba ba gazte esber, desber, desberdinak jarriko ditugu gai baten bueltan solasean, baino oh, ba bueno, hartuko du hartu beharreko eh postura doritzea ez da ez du, helburu hori ere. Lau programa se astenal. Bai. E, hasiko da e, mai inguru batekin mai gainera deituko dena. Urtarrilaren 14an hori izango da e, emititzen hasiko garen lehenengo saioa. Eh urrengoa e, izango da Late Night gisako umorezko albistegi bat. Eta, bueno, jen egiztena, jongo ba, gara zehaten. Late-nightnik pertsonalki ez dute Estiloa ba da, ez dakit, gauetan egiten diren humorezko albistegi, humorezko albistegi bat izango da. Aurkez e, bat, bulego batean. Hori da, hori da, hartekatuko dituzte bai albisteen irakurketak, humoretik, eskeits batzuk eta, bueno, elkarrezketaren bat igual ere bai. Biska bat, e, ba, estilo hortako... Formatua, Amerikaja. ...estilo hortako programa bat. Ba, berai, baina euskaldun, duko, euskaldun adas, dugu dugu. Eta gero, aintzin espero da, bueno, espero da, ez, e, elkartuko zaio gazte musikarien inguruko bertze saio bat. Eta, bueno, laugarren saioa oraindik dik, e, zehazteke dago, da, bueno, prozesuan gabiltza, hori, ya, ba, aintzin erago, aintzin erago begira, ba, ya, gehiituko zaio espero dugu. Mm -hmm orainakte bad badiren beste telebistekin pentsatztzen duzugeman naitzaitza beste telebista edo beste dade batzuekin? Bai du di gabea azkenean eh, ondan gababilzan gazteak dena gara bolntarioak edo bueno, gure gure interes pertsonaretik da gogotik egiten dugu egiten dugu lan eta egiran bat dugu bertzelako bitarteko horrik edo edo diru laguntzarik eta bar, orduan elkarlana ezin bertzeko da. Adibidez, topaturekin elkarlan zuzena da, materiala guzterako orduan, komunikazio lanetarako eta bar. E, Amaika telebistarekin ere lortu dugu akordio gizako bat, beraik ere emititzeko e, saioak e, beraien telebistan. Eta ero kanalduderekin ere E, badugu erako, bat dugu elkarlanerako lanerako ideia, bat ez ere hori musikari gazteen e, saio hori produziteko orduan bai, ezin berteko <laughs> eta et, zuen proiektuan, ipare euskalegiari e, adibidez, ze, ze lekuen maiten diozue, bat dira partaide batzu erbada, herren, esiberua lapordita basen abarekoak, nola no lujaldetasun naren kontu hori, miskat, kondutan hartzen ba, duzu, eh? Ba, Iberes e, kontutan hartzekoa da, sa, intentzioak kontutan hartzea da. Gauza da, orain bertan, ba, lantaldeak sortuak direla e, egoaldean gehien bat, baina, bueno, bagabiltza kontaktuak egiten, ero hori kanalduderekin egingo duguna, saioetan ere saiatzen gara partaideekin lurraldetasuna zaintzen. Eta, bueno, badimadago Eparra Euskal Herrian gazterik, E, beren lantalde propioa sortu nahi dutena a, aintzinera, zinera, baina, bueno, orain goz, egi erran e, ez gara haunitzere, buti gora bera saio bakoitzeko e, lantalde bat dago, eta, eta hori, orduan e, orain goz, e, zugu Iparra e, ipar Euskal Herreko e, gazterik parte hartzen, baina guzti zabalik da proiektua, bai bera entzat, bai bertze duzen gazterentzat, eta... Eta hori xe. Eta bideak, elkerlana, or partaideak haipatzen ditugu. Hala ere, interneten bidez zuek izanenda parte grabatu bat or bestekin partaideatzen hartzeko. Benen, zuek zuzenean a, ere aikoz izte? Streamingian? E, hori da, ez. E, web telebista bat izango da, baina ez da zuzenean izango. Hau da, e, e, dugu YouTubeko kanal bat eta topatun ere atiriko da ba, igandero bueno, hasi eran bi igendu eta gero espero da igendero, e, arratzeko zortzitan. Eta, bueno, hor e, du hori izango da, ba, saioa igoko dugun momentua, eta, eita, gonbidatzen dugu jendea, momentu hortan ikustera, baino gerora ere erabilgar egongo da, nahi duenak nahi duen momentuan ikusteko, eta dena bilduko da bertan. Eta gero hori errandu den, amaika telebistak, prinsipioz, ehm, igande hortan bota ta hurrengo aste horretako egunen batean oraindik zehazten gabiltza e, botako du emankizuna baina ez streamingik eta zuzeneko emanaldirik oraingozaintzat igual gero erabai ez du gaurre ikusten. Mm -hmm. Hai aipatu duzu ba zuen demoralibrean edo egiten duzuela proiektu hori e, badira profesionalak araire do ala batzu profesionalak bilakatzeko ambizioa baduzue edo ez bait ezpada. Orengoz zaila da erraten, ha e, da urte honetan zehar egongara eh lanean plataforma ematen telepistari, saioak prestatzen eta bar, baina orainik ez dakigu ze izango duen, e, noraino biritza izango garen eta bar, orduan printzipioz oraingoz beintzat horrela e, horrela seiztzeko intentzio azkenean gainera parte hartzaiago izateko, e, guk guretzat egiteko, eta ez e, norbaiteko, baino, baina ikusi beharko da, ba, ze dimentxo hartzen dituen, eta, eta horren arabera, bai, ikusiko da. Gainera hori errandizu dena, horrein goz bintzat, ez gu ez gu finantzaamendu biderik ere, orduan ba, ikusiko da, baino, horrein goz ez. Esperantzak? Egitura edo instituzio bat Ba... Ez dakit, horreindik ere, ere fase soberago iztiarrian dagoen ikuste dut mm horrelako -hmm. gauzetaz. Sor azteko eta pensatzen ja nahiko lan ari gara edukitzen ba, e, produsitzen, emititzen, komunikazioa lan zen eta bar. Orduan ba bueno, polleke polleke. Momentuan telebistagintzan gozatzen eta eganduzu igandean izanen dela lehen programa, berdatz si eta sumatzen aitzen aldituzu ze ze gai aipatuko denor. Bai. Gu honei ditugu zeta sunak, bai Bai, bai. bai, programa mai gainera deituko da, mai inguru bat izango da eta aurkezlea batetaz gainbertze hiru gazte bilduko ditugu eta hau da primizia uste dut, ez dakit erran dugun ja, baina e, lan duko den gaia e, droge, drogak izango da. Nahiko gai polemikoa azteko, eta bueno, horren baita milduko ditugu, ba, iritzi ezberdaina dute nahin bat gazte, eta pixkaet horren ingur bainerreko ditugu solasean zean, ba, orduerdi pasatxoko programan. Beraz, amaika telebistak edatuko du, hori egin duzu, edo... Bai. Hameika ha, telebistak edatuko du, baina guk e, youtubera higo igandean eta beraiek seguruan eski e, astelenean edo haste artean. Ah, beraz, YouTube-en bidez, zer egin da, Jo Blai, Blai Telebista, eta HMT-en da errez? Gazte bai, Blai Gazteon Telebista, e, YouTube kanala, arpidietzen bazarete agertuko zaizue aldiro, e, ba, bat igotzen dugun aldiro agertuko zaizue, hor telefonon edo. Eta bertzela topatu puntu eusen ere, igoko dugu e, aldi berean. Ez ezaztu ez duguna, behar badabukatu aitzin, dena Euskaraz izanen da? Bai. Bo, adar, hori hori evidenteazen, e? <laughs> ezin bertzekoa, eh? bai. Ezin iruditzen zaigu, hori. Ba, Euskaldun guziok ulertu dezagun, Euskal Gazteok ulertu dezagun, eta guretzat e, izan dadin, ezin bertzeko baldintza iruditzen zitzaigun, eta horrean dena Dena izango da euskaraz bai. Ba, mekan. ba, beraz, igandean e, begiratuko dugu YouTubean zer sintzilikatzen e, duzuan hasteko garazikonde milesker <laughs> proiektori aipaturik eta eta suerteon. Milesker zuei. <laughs>